أعوذ بالله من الشيطان الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يقبله صلاة هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن نصيدنا ومولانا محمدا عبده ونسوله. سوى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وباركه صلى الله عليه وسلم تصليما كثيرا. كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم عليه دلشه ځما قابل کې ده مسلمانانو رونو د یو مجلس کې داس خدمت کې ما پښتهوبه باندې بحث کړو دا انسان چې د ګناهو توبه او او توبه تايب شي او توبه هم هر توبه او باسي کوم د توبه د استلو د فارا شریعت او تعالیمات د پیغمبر علی سلام شرطونه مقرره کړي دا هو شریعت برابر توبه او باسي د دینه بعد یو بل قدم ده اغيله صبر الله جل جلاله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالیم همیشه د لپاره موږ ته دې خبره رهنمایي کړي چې په کار د انسان د خپل ظاهری اصلاح لپاره کوشش وکړي او انسان ک چې الله جل جله جو سمره طاقتونه اچولې دي اغه طاقتونو طول بروی کار راوړي څو پر د انسان ظاهری اسلام وشي او چې ته هم انسان او مسلمان او مومن د خپل ظاهري اسلامه غافل نشي هميشه په دې فکر کې او دا شانت د قرانه زمشان او د پیغمبر علي سلام د تعالیماتو ره. رهنمایي دې خبره هم ده کار داره پکاره چر انسان باطنی زندگی د لپاره هم انسان خپل ټول کوششونه او تعقوتونه چې الله پاک پیدا کړی دي هغه بروی کار راوړي او د هغه نه غافل نشي ترڅو پر انسان د خپل باطنی زندگی په اصلاح باندې سرکراز شي د انسان ظاهری زندگی د اصلاح تعلیمات اړه د وخوې از مشان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات او احادیث مبارکه زموند ظاهری ژوندۍ د اصلاح د پر د و او د وحی مقرر کړي چې دا په حقیقت کې ټول شریعت ته یو مامورات کوم تی زونه باندې چې الله جل جلاله حکم کړی دی کوم سی زونه چې دی هغه مون ډیر اخلاص سره ډیر جذبي سره او ډیر محبت سره هغه پزیبان راوړو او سر انجامې کوو مثال په طور الله جل جلاله مون ته د منځه حکم کوي په دې د انسان ظاهري ژوندۍ برابرۍ مونږ کو کو صحیح طریقې سره اوروزا او ستاسو صحیح طریقې سره زکات ورکو صحیح طریقې سره حج کو صحیح طریقې سره باقې د دین څه صبر احکام دي چې الله جل جلاله او د حقیقت کلي سید المحبوبین پیغمبر علی الصلاۃ والسلام حکم کئ اغړی اخلاص او جذبی سره او ډیر محبت سره ترسو فرېده الله او د هغه د کلي پیغمبر رضا منتاجلی شي اغه وکو حکم سیږي چې مونږ منا کړی اغه ممنهیات وای اغه ټوله نه منعږي غلا نکو دروغ نه وای الایعذ من ذلک زنا نکو قتل نکو تو ودان بیر جذبيه سره د بیر سره د محبت سره ته الله جل جلاله درزاده صلی الله و آله بس اعمال په خدا د د انسان ظاهري جندګي برابر دي ظاهري ژوند د انسان برابر نید. او دا څنګه په شریعت کې څه ولا فقای نه په فقې کې ذکر کیږي څنګه موږ تاسو دا مجلس اختر د تصوف خبرو باندې بناي ام تک شانتا د قران زمشان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاکیزه تعلیماتونه د انسان د باطنی ژوندۍ د اصلاح د فارهم د وسیزه دی چې د یو هغلاول په انسان باندې فرض دی ضروری دی لازم دی که هغه انسان هڅه نکی د انسان به ظاهر چمره د انسان خوباتین باطنی پټه بر نو په استلاله تصروف کې هغه ته کوم ده فزائل وايي نو دا, أغيه دا, دي دي دا, دا فزائل حصول د هغه حاصلول دا په موږ فرض دي د دې مخکې ما باستر وکړل د امر کې باسو نو کې دې تفصیل ذکرې فزائل نو فزائل حاصلو د الله او د الله د رسول محبته په حاصلو زړه کې باندې الله او د الله د رسول عشق منا محبت صبر شکو توکل علی الله زود دا باتی دا فضائلی بیا سلولو پوشش بک دیتا فضائل بای او بل رضائل رضائل فلیتا انسان باتنی زندگی خرابی نو قرآن ازی من او دا پیغمبر علی السلام تعليمات منتا دا خبر تعليم را که تا سامیش را پا دا رضائل نبت شه تا سوزولو او دا اللہ دا رسول پا محبت من او لدین غیر الله. اوزی الله نے شوارت سو نو اوغت خالص ته الله محبت او د هغه د محبوب محبت تاسو وروڼه کراشي د دې لپاره د فضائل حاصلولو کو شش پکار ده او د رذائل د باڅکې دل کوشش پکار یو فضیلت معنی یو انسان همیشه کوشش کوي چې دا فضیلت حاصل کړي دا د طبيعت او گرثی ته په استرات تصوف کې د مقامات وايي سلووي مقام ځکه تاسو مجلس ته په صبر باندې مقام سبع مقام سبع چې دا سب د انسان په دې ځنک د انسان په دې رګر کې دا شي هغه مضبوط شي دا شي جړې او بنیا دي مضبوط شي چې دا غي اثرات مون په ظاهر ژوند کې هم وغور او صبر ستاوی سبب په لغت کې رکنا بندیدل یوز هیڅنه ځان بندول او په استلاغ الشریعت کې صبر د ګناہوں نه ځان بچ کول هر رسیټ چې الله جل جلاله او دقیق کلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن عقلی اگر دیر شاق او جذبیو مینی سوال اغین زان بچ کول زان معفوز صبر صوت کس مده دریج یو صبر على طاعت دی اللہ جل جلالهو پا خبری منلو باندی او در پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پا خبری منلو باندی تنگیدل سخت زمین در یخنی در را پاتی در گرمی و او سوی یخبا میوشی او خب پسرو و بو دشپیع دس او دست اپرده او غسرو و بو پا تکلیب او مشقت بانده صبر ککلل دیت صبر علا تاعت با او بیر یادو رکات منزور بانده سبحان اللہ دی منزب کمشان صبر على الطاعات خطوت پروت زمیمه صمد زبردست چه کمبلی درما لري پروتين او ننته سباي جمعه ته پلو سپيکر کي اعلان وس حي على السلام حي على السلام الله اکبر الله اکبر او به ته ته سپليمان تذكره درو خل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله داغه لوي ارته اله الله بنده يا ابو محمد ورسول الله امتي حي على السلام منزل الراشه حي على السلام منزل الراشه وتازوك دا الراشي كي موذن صفت اوازونه كي منزل الراشه نمات صفايلا دارك موذن صوي حي على الفلاح حي على الفلاح النجات و الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و بسرع عغرزولك را پاسې د زړه د او د اسکوپل سې ترې سرا په زوري یا ته پروت نه سي د لارې دې ته صبر على الطاعات صبر علالمصیبت ته مصیبت در باندې راغې تکلیف در باندې راغې فلا رو رشتہ دی وفات مالی تاوان در تر جانی تاوان در تر بیماری را فطريبان الصبر كل شيء الله راستر طرفنا لي خلي باجز عجيب نو استقبل اخره طريبان الصبر كل وويله جدع فظن له على المصيبه وي دوم يتصب دايم الصبر على المعصيه غنابه قدر شويه بغنابه القدره تو کوم که څوم خاص الله دफार خاص تعجله کله پیغمبر در ازا کوله دफार ځان و نه منع ایسر کا ورت نشي ځان دې منع کور نه صبر اغا ان المعصيه و دې کوله نه صبر بعضې دې ګناونې چين سن ور باندې قادر شي خاص الله دफारې فریغ او حديث مبارک ټکړه في قيامة والدعاشة صوري لاندي هذا سريك جوالله يو حسين و جميل خايد يستخذ كل خزوال دعوات وغناه ورد وغناه ورد إذا اللعنة يريكم في مخالفتنا يريكم غناه نكون الله هذا عمل دومنا في صندوق في قيامة والدعاشة صوري لاندي الله ودري لذلك اللعن بهماني في قيامة ورد لديه عن المعصيات في غنانة صبع نو دی اقصان چه ما عطاوز خدمت کی عرض کرده نو معلوم شو آد دا صبر دیر همگیر سیز دا تول و صوب و دا دیم تا شامل ده کطعات دی که مصیبتو ندی او که گناهو ندی تول لشامل ده امون خلق صبر دیتاوی دی تی مصیبت فرمانگلان چه پلانه دیر صابر و حس و عویلاؤ و شور و شغب نکول دام خلق لیکن صبر یو دی دیر لوی دی دی دی دی دی سیاط مفهوم ده قول الصعبود الدين تجكم صبر شامل تقطاعاتك عباداتك اور کمعشیات او, أو. اللہ جل جلاله دا صبر تذکرہ دی پتا کی سر قران پاک کی پڑھی دا و تواصل بالحق و تواصل بالصبر مکی آیات مبارکہ کہ لا خسران اگر سو بچتی صفت ایمان الا الذين امنوا و وصفوا اعمال الصالحه و الايمان راغ او ارصاء اعمال الصالحه هم راغ لذينا بعد دراما مرتبه ذلك والتواصل بالحق ان جاء ايمان هسيد او اعمال حسنه وصالحه يكرن نوزان فمرهكن بل تعلم تلقين او الايمان تلقين الايمان تعليم بل تعلم امور او والترغيب او تبليغ بل تعلم امور پخامہ خپلي تواصل حق کې به تکاليف راځي مشقته نه بلانې او به تواصل او بي صبر تاسې صبر باندې او مشيبتون باندې ټینګېدل په طاعت باندې ټینګېدل د ګناہوں نه ټینګېدل دا و صبر دړي اقسام بلکې الله جل جلاله جل فرمایي قران پاک انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب سبحان الله څومره لوی ثواب الله جل جلاله فرمایي څوک دا گناه میدان بچکه مصیبت صبر وکړه لو نلطلا فرمای انما یوفى الصابرون عجرون بغیر حساب الصابرون لبه الکه بدله ور کولی شي بی حساب حساب یې نه دی اوس پکاره چې لو نسبه لور تشیر تاسو او کوجره مساله خواجهر شي څه لیکونی خو شي چې تاسو د دا دا مولا به نه کوی رمع ملادت که کسی کنازی رد شریف اللهم سلیه علی سیده محمد و علی سیده محمد و جل جلوه شاند علی جل جلوه پا دی انسان کې د نیکی او د تقوی ماده هم ای که او خدایی منگو تاسو بچ بدی او دا گناهن ما دا هم ای که اللہ اجاز و ارشاد فرمائی فَالَهَمَهَا فُجُورَ هَا وَتَقْوَا جل جل ہو ده انسان پا دی نفس کی ده بدی او ده تقوی دوار الہام کرے علمی ور کرے وربانی خبر کرے نو معلوم سی چپ انسان کسو طاقت ها دی دوار ده طاقت او مادا هم اللہ پا کیا چھو لی او ده گناہن و او ده اغیر طاقت هم اللہ پا کیا چھو الله جلله جله ځین داسې اسباب پیدا کړي دي داسې شیاې پیدا کړي دي چې د غو په حاشلووللوباننددي په انسان کې د تخواه او دا نیکی معده غالب او مضبوط ته ګځ دي هغه طاقتونونه دي دو یو د انسان په بدن کې الله پیدا د ف قدرت کامل سره او بل د انسان خدي. بدن الله جل جلاله د انسان په بدن کې او طاقت پیدا کړې ده چې دا غي نه پاک او احاديث مبارکه د پیغمبر اسلام ثابت په نفس لوامه کوي صورت دی نفس لوامه هغه نفس په انسان کې او طاقت چې هميشه انسان په بدني باندې ملامت کوي چې ولې دا بحث کار وکړو او دني کې په خپله لوباني سکي ملامت کوي نو نفس لوامه او منگو پا اسطلاح کیورتا زمیر وای زمیر عام حرف کیورتا خلق سوووی زمیر ویمانا زمیر ملعمد کرو تا صوری در یکن او پا اسطلاح شریط کیلی زمیر تا سووی نفسی لواما او سالا جرزل انسان که دا لفس لواما تاکا اچھوالا ایده که کلم انسان بد عمل که دا لفس نفس لواما لو راگرزای راگرزای منع که حالا که د الله جلجل مخالف څنګه کې د پیغمبر اسلام مخالفت ملامت کئ ملامت کئ او دا کشان تورته یی تعاقولي پرې غل الله بندگی مپرې غره نه دا طاقت او دا سبب لپاره ډیر چره انسان تقوا او انسان د نیکی هغه ماده ور باندې مضبوط شي ستاسو یو مثال کې فویکو ماچس دی ماچس په دسر پدسر پدین څه لګیږي ګوګل ټیکټور ته او دیشی باندې لگے او څو پرې چې تا دا شنو ی ورکړی هغه بلی کینه نه دا دا د انسان په دې باطن کې د تقوا ماده اچولې ده فلګل ما چې ستاسو تصور <تصالح> کې تیلای ورکې بیا هغه تقوا په جوش باندې راځي سمځي کې راځي خبره نو لفظي لواما دا سبب د دې په انداز چې په انسان کې تقوا راشي په دغه معنی نه معنی کې او فطاعات وني ورتیش او, او د نړۍ یو خارجي طاقت څه چې هغه ته پریشته وني مله کې مله کې هغه مشر لپاره مونږ ته د خبرې ترغیب راکې د دې طرف تمونږ راځي کې چې مونږ نیک اعمالو اعمال صالح او د بدین ځان مچ پیغمبر السلام <سؤال> حدیث مبارک دی انسان په دژل کې دو کور دی په یو کور کې ملایکا ناشره او بل کور کې شیطان ملایکا همیشه د لې کومي وقار نه وته ترېب ورشي نیک دي کارونه الهام او د دانې کارو کدانې کارو کدانې کارو او بل چې کوم شیطان کله چې انسان دې کې شروع کې شیطان او تختی ټول زې ملایکه ساتي او ملایکه اعلی جن جلوداسې مخلوق پیدا کړي چې هغه الله نه فرماني نکه یا همیشه ده اللہ پا اطاعت که لگی دلید بلکه آغا بدی سره پی هم نظنی چه ده بدی بیچی شایی ده وی سره نو ده دو طاقتون سببونه انسان تقویت رفته متوجه که چه انسان متخیجور چه او دو نور طاقتونه دید چه آغی سره ده انسان پا ده نفس که چکو بدی ماده اللہ پیدا کرده آغا تقویت پیدا کرده مضبوطی گی ورمانه مضب یو نفس اماره به سوګد انسان ته بدن کې الله یو نفس پیدا کوله ده چې هغه نفس ته اماره هغه نفس امر كون کې هميشه په بدی بس نفس اماره به سو کار درا چې هميشه د پاره انسان د پاره د پلار کې رکاوټ ده پلار کې رکاوټ او هميشه د پاره بده کارون ترغیب ور کوي پاغي ورته زیاده کار وکاو دا رکاو دا رکاو دا نفس اماره او د انسان په بابت کې الله پیدا کړ او و جو خارجي طاقت چې اړیل فشیاطین و شيطانان شیطان پر داده دا همیشه دफारه دا د همیشه وخت په دغه ټول ژوند او زندگی پروګرام لایحه عمل داده دا چې هغه به انسان د بجنه ګرځي او په توبه انسان به د نی کې نه ګرځي او په بدی کې به ګرځي کم قسم با دیچی ویچو بس موقع ورطمیلوی یو انسانی گوگی. او دا انسان کوشش کئی. محنت کئی. او سر با دا انسان پدی وفکی از محیش شروع سر. نفسی لبعما او ملیکی. انسان د تقوات رب تراکش کئی. را سر او نفس اما رب الشؤم او شياطين دا. دا, دا انسان د بدی طرف تکش کوي نو انسان پرې کاشما کاشګی دا غ سیر تکش کوي دا یا دا غ سیر تکش کوي په دې وخت کې د انسان ازمایش او امتحان شروع شي انسان په امتحانه کې پریښه چې کوم طرف تاسو لاړه تېکته اوس د انسان د په اړه ضرورت چه مقام سبر هشل کی داخل پارا کوشش او کی اگر که دا مشقت واری تکلیف واری لیل سخت خبره دا خوچی یوزه لی تاتا مقام سبر هشل شه کم دری اقسام جی ما خدمت کی عرف کرل بیا دا دیر اصانه و برزیگی شیطان مخالفت او دی نفس اماره بیسو مخالفت بلکه علماء فرمائی بیا نفس اماره بیسو نفس مطمئنه و يا ايته يا ايته هل نفس مطمئنه ارجعي الى ربك راضيه يا نفس مطمئنه اوجئي وكل جدالس اماره نفس مطمئنهش نديك يا نيكي تقازا او دنيك اعمالك ولو تقازا او دبد اعمال نفرت دومر غالبشي في وحدي مقام شكر سيخري من تاس تولور سي پیغمبر مصطفی فرمای صلی الله عليه وسلم من يتصبر چاچے صبر وکړه الله وكما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله بده صبر ورکی چه فضیلات روان شي کنه پیغمبر اسلام تو سلام مبارک حدیث لا یؤطى احد نعمه أوصع من الصبر الله جل جل هو بطول نعمتون كي لو نعمت دالك إنسان الله جل جل هو مقام الصبر وكي. ومقام الصبر آسانا فقطو تعبير ده عبادات ده الله ده بندگي محبب عشق من أو ده گناهون النفر ده بس مقام الصبر او ده مشقت ومجاهد بعض علماء التسوق مباهات فريدي خراج ده فريدي دیره پاله چدانفس مغلوب شي او دته اګه تقازاګانی مغلوب شي نفس عمرب سوق او نفس مطمئنه باندې چ کوم بدل شي خدا واه سوق دې مقام ته ورسېد چا مصلحه لپاره د عبادت او پیدا پیداسته او د ګناهونو نفرت پیدا شي او د تصوف خدمت کې د ارص کوم چې تصوف مقصد امدار ده دا د ذکر او اذکار مقصد امدار ده انسان کی دے عبادت وشوق او دا گناہ ہم نہ بس دا تصوف مقصد دا. او دا الله دا وصول لار اے دین صراط مستقیم مقصد دا اے تے عبادت وشوق او دا گناہ ہم نہ پر پیداش اس مقام صو رسی وہ بیا ودخل زان غافل نہ کیگی جبری چون تاویج جس کار میں ہوست نہ نہ ہمیشہ مخبل زان اگر کہ دانش آ ما دا سو دانش مطمئنہ او گردے ولیکن مال نده یوم ختم نده مولانا ایروم داری واجبا مثال مرکی و یا صدره و اخیر مده دی غرن لرگیر چې سبایی چی سپیدی با چودا جی تاس با سو ورطاوی سبی صادق تی کی و دی وقتی با غرطت تر لرگی بیرات و لول, تو لول تو او کلبا چی ماکام سا یا با کورت را تا یا زنی چل رسو. دی لر و غرب لرگی را او دا سخت میهایت ده سرزی موسم و سردی و سردی یخ او داما یخ دیر تن کرد ده پیو لرگی بانی تاو شوی نو دی سرید یه مرت پام ننشوی ده لرگی را خیستلی ده او که را خیستلی ده زن تره را آره خیر خو پلال بانیم دیگه یخی ده پروت را را را او چوکورتا راورسو لغونی گرمسا چی کلی دا بیسنی بار آج حولو کس مکی بانی پا دی وقتی مار کشم شروع او دی لرگو غالب بار خطره جانو گردی نمولانا یرون پرمائی دک شانتا دا انسان نفس امارات بسود دا کتا پا دی مجاهداتو بانی پا با عباداتو بانی او پا صبر بانی مغلوب کرلو خدا مرکی گی نا دا, دا خالی کچی نده دی خطر اینا نه بی خطری کی گئی گئی گئی دا خانها کلکل سر سکئی ضرور سر اوچتئی نوارت متوجه با اسیئی گئی نو دا صبر دا حسیلو اللہ پارا چه دا صبر دا کم دری اقسام دیدی پارا محنت او مجاہده پاکار دا اوز بدا سنگا چی لیگئی دیت طریقه سر اوستاز بوایی صاحب تقریر دیو که دا صبر مونت اخو جزبرانه چو صبر حصول کنا مقام تکدا خوریر اعلا اجت مقام ده او حصول شرعان مطلوب ده قرآن او صورت مونت مطالبان صبر کئی قرآن زمشانس رسابی دوشت و تواصوه بالحق و تواصوه بالصاب تلیل بارد و طریقه او طریقه اجتماعی ده او دوما طریقه انفرادی ده اجتماعی طریقه ده که کسان کسانه هغه ته مقام صبر حاصل شوی او مقام صبر باندې الله سر فراز کړي او بری اعظم شان نعمت باندې الله معالمال ګر رسول وي دا هو سره کین هغه سره شيته بر خاص کې تاسو ګورید کوم کوم زونه دل تراتې ما فخر خواز او زمونږ راکلیوال تور کوم او زموږه صبري دې د لارې موږ به کوشش کوو تاسو هم کوشش وکړئ صبر راشي ان شاء الله یو انسان کوشش کوي الای محروم نکړي رحمت حق بهانه مېټوي د الله رامت هیڅ بهانه غواړي نفس بهانه غواړي بس کوشش دې بهانه ورته جوړه څو الله فکرو فکربونو فکررونو رحمتول پر انسانانو چې کوم نازل کیږي نظریه پر اشتیmai سورۃ دال چې د صابرینو سره کېني چا ته مقامي صبر حاصل شوي نه او صبر کین نه او صبر نشيست او برخاف کی اخلاص سره منی سره محبت سره تو خود غرض نیفک خاص الله دباركی اولماء تصوف فرمی چې د انسان لپاره بهترین مربي بهترین تربيت کوننده هغه موحول کنيک ما هول ورته مي لاوس دا انسان په ډیر کم وخت کې د تبدیل نه او کله په ماحول ولا ملایوش بیکاره ما حاول ملایوش نو دا ډیر ضربه به کډیر نیک سړی یو کار به خراب شي نو علماي تصوف فرمایي دا انسان د پاره بهترین مربي بهترین تربيت کننده هغه د هغه د پاره ماحول صحبت ته صحبت چې دا صابرینو سره کینی رفتہ رفتہ آهسته آهسته الله عزوجا تا تاسو ته هم مقام صبر ده یو بزرگ ته نه چاښت مورید سوال وکړي ویجي داخله کوي چې د نکان سره کړي بیا تاسو تا هم فیض ورسیږئ دا به شېږي نو پیرته ورته وي موسم د تط پکیچ و هي چاته وي مخدودی څه د څه دی څه او مقصد یم هغه دې پکی هوا په دې نص خلګو لګي کنه لګي خلګي نو دی الله رحمت دار کومونه فیوضات نازلی ویني نو بیا په داخله ګم محروم نکې رچ د اولیاء او صحبت کیری سو کوم محروم نکې بار تکسید نو یو اجتماعي سبب دی چې پرې سره سب حاصلې دوم انفرادی ده کوم چې د سب طریقه اقتا د وسنګ حاصله خاص کر د ګناہوں نه د بچ کېدل ځکه دا ګنا نه چې بچي به الله توفیق شي ته د ګنا نه بچ او دغه څان چې د ګناہوں نه ځان بس کې تعالی سره دومره مضبوط محبت ناشي بیا کوم مصیبت نه جز او فضعه نکه واویلانه جوړې وې الله طرف نه دي د الله د اخرمات دغه ګناہوں نه دم انفرادي یا زخ وز خو صحبته نو ته نه سمځې مسروفیات میډیر زیات د آخره فاره طریقه را ده چې کلم تاسوږي یو ګنا شو راي یو ګنا اذو بالله من سالك نو تصور کا فکر دا کا چې قران اعظم شان او په احادیث مبارکاتو کې د دې ګناه په کولو کوم الکوعدات راغلي کوم جزاء غان راغلي کوم عذابون راغلي دا تصور کا یو نو خود به خود به ايسته شته د مقام صبر چې کومه حاصل شي او ور سره دا سوچ کا چې زب ملک <متحدث> ما اخيري انجم آخیری فوری زما آلا که دنیا نظامات لیدی آخیر طرف دی که هر صمر و دیر عمر ما تا ملاوشی خوباتی که گم نو آخیری انجامی مرک دی او دا اول قدم کی قبر ده قبر ده تاریکیویو ده قبر ده عذابونو ده قبر ده تکالف اغزین که بار بار اگر زوار اگر زوار اگر زوار خد بخل په ده گنان نافذ دا انفرادی اغا طریقه دا دا حصول دا مقام سبت دا پار او پیغمبر مصطفی سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم ارشان مبارک اکثرو ذکر حاجم اللہ ذات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مرگ دیر یادا بھی امیر شنب مجلس پی کی کینس سلی مرگ یادا وین فرادی جان سره ماستون سوالې پکړک چې بل افتیمړک دا سوچ کوي چې اورسوبه دا سراځه چې اوس په کمرې کې فروت اندو وتلو تنظیم یې همسته بل افولګم ولیکې یو وخت به دا سراځه چې کله لا به او په منون منون خوړی برابر نه واوري تک کته رته عربی پکی دوتلو به هیڅ گونجېش او لار نه بس به یم معاملې دی الله قدرت یې نو ویسنا د انسان هغه رجل چې کومه صفایکي اغه عمره اسلام پرمے صلی الله علیه وسلم بیا یو انسان چې ګناو کی ګنا نو دا انسان په ظلمانه تور دا کوله کی انسان توبه و نه باز بل ګناو کی بل تور دا غو لګي اخر دا چې ټول دا زړه تکتور شي بیا ته هم حق نه قبلي یا کومه غدد زمير چو ا نفس لوامه چو ا بالکل مغلوب شي نفس عامره بي سو غالب شي او د نفس عامره بي کار سره تاسو خدمت دی معروضه د عبادتو په لار کې لوی رکاوٹ جوړون کوي او د ګناہوں په لار کې ترغیب ورکون کوي لار په صفه کوي سمجې نو دا اخیری ژورې طول تک تاسو ایو مثال زماره سپینې کفریږي ورې چې یو دا اوللې ټول خلک دل لري نه کدل تم دا غیدل تم دا غیدل تم دا غیدل ټول داغونه داغون نشې نو ما تم بدنخکاری عقل ګلهم وامل یو داغونه نه اخد خدای داغونه دی د قشانت نووس کزده دی داغونو د پاکول او تنظیمو نه کم په صابون باندې निजामه کوي او بدخکاری د قشانت انسان تخپل زړونو د ګناهونو په زن باندې زنګ الوت شي او د توبې په صابون باندې ونه منځي د اجر ورته تک تورشي کله کله خدای نه خواسته خدای نه خواسته د ایمان په اخلاص ده د کوم تور ځل کې به ایمان تکي کله کله خدای ایمان په اخلاص خو لیکن تاس خدمت کې معارض و چې کتا ته مقام صبر حاصل هم شو لو خو لیکن د نفس امرابسو د سر او چتول نه با غابله نکي ما په خبره پوي دا یو مثال وره تقریر نور بسکو حضرت حکیم علما اشرف علی تان رحم الله اغه تبع خطو نه راتلس داډ براته مریدانو پښتنې کولیا به چای سپټه کوول نه یو یو خطر نه چې اغلی په په باندې دا حکومت تاسو مه نور لګیدل اګه طرف نه راغی دا حکومت ولې شوای راز اوس خوانه خط پر کیا چوله بیا هم څه لږ وټاکوونه لګیته ما به خبر پوښ نو زه تا نه ویلم دا خط راوچو او موږ چې پاغه ټیکټ لګیدل و پاغه د حکومت ټافه نو نو کو واپس خط پر کیا سواله تاسو ولې شو نو عادت او فرماله چې فتوا داده اگر کا حکومت ول زمن ډیر فتوادہ د لکه مونږ هم د خپل واپس پکې اگر که حکومت ورته افه نه دلګولي د فتواده روه دا جائز ده خو بیا هم داول نه کوم و دا ځکه نه کوم چې بیا زمانه پس همیشا په اله بازی باندې عادت کیږي زمانه پس همیشا په اله بازی باندې او اله بازی باض دشو د شریعت عمر وی چاغی کې بهله مليت ضرورت ني خو ما نفس په عادت شوې پہلا باځي باندې د آرام آرام سره دیو خنن مدا کارو کې سبب بلو کې سبب بلو کې په اخره موقام صبر چکم ده ختم شي بهله باځي با وکي ګناهونه کی د حضرت اگلی فاخر او اخر له خبر وګور ډیره باریکه تقوا ده دا نه هي د باریکه تقوا ده چې انسان تغصېی موقام صبر حاصل نشي ده په پا مقام صبر سه ده انسان دما او ده انسان زلو اغا پا ایمانی که ایفیاتو روخانه سی او رنه سی او کله چې ده انسان زړه پا ایمانی که ایفیاتو مانی اغا رنه روخانه سی بیا دت حق او باطل دت شیختاری لکد لورس ترگم یایو ها لذین آمنو اتقو الله يجعل لكم فرقانة بمتاس دا حق و دا باتل نوري فارق و فيلاس دا حق و دا فرق ما بلکل كوي واضح صدقان بدر تخكاري فإن السلام فرمه اتقو من فراسة المؤمن انه ينظر بنور الله یا بنور الإيمان وإذا المؤمن دا پراساتا دا فوهنا ويا دي اغا هرس دا إيمان پرنا باني گوري دا سقوى پرنا باني گوري دا الله پرنا باني عندما كان أحمد علي الله رحمه الله ضبط المفسرين إمام الأولياء حضرت الله رحمه الله أنت دري كسان رأى لأغير كشف رئير مشهور أنه أغو شباق أمونة واخصة دري كسان دري أمونة بحلال رفو باني واخصة أو دري أمونة بحرام الطريقية سرح سيلكران أو باغة حلال بان نمسة نشاني بغا حرام امونو بانی هم سوکر نشانی نو دو یو ماشتر سواش دادا ماشترانو یو ماشتر دو بل ماشتر دو بل ماشتر حضرت لاحوری رحمه الله مجلس تحضیر شوال حضرت لاحوری رحمه الله ورثوی کمزی نراله وی پلانزی نراله وی یه کیا چیز لائه مات اصحام اردو نراله وی دنسر آلاله لیده وی جیه هدیه په یاچا پتا نه لګیږي چې هدیه او کزما امتحان دا په پتا نه لګیږي چې هدیه او کزما امتحان ده؟ اته اله راړه امونه جوړ چې امونه راړه حد حلال او دار حرام امد. امد. امد. ام او بلته ویل دار حلال او دار حرام دا حلال او دار حرام هغه حرام څه خبره چاته مقام صبر حاصل شي او د اقسام د مقام صبر چاته حاصل <سؤال> سول د اغه ایماري کیفیت ایماري رڼاګان په دما او پسو باندې راشي د بال قل د حق او د باطل دشي اغه سرګر وضاحت ورته کیږي د کدلمر سترګې تجګوري الله جل جل اوه دې مونته مقام صبر رانش کی طول اقسام د صبر چکم د الله ر فضل او په خپل کرم سره مونږ ترا کی کلمو هي عجز د فتنو دور کې واقعي الله دې ارحموكي وصلى الله تعالى على خير خلقي محمد وآله وصحبه جزاكم الله